127. Кінець. Він сидів на камені, він був босий. Його ноги були припорошені льодом дев'ять. Його єдиним одягом було біле покривало з блакитними китицями. Китиці складались у напис Касамона. Він ніби не помітив нашої появи. В одній руці він тримав олівець, у другій аркуш паперу. Боконон. Так, а що? Чи може я спитати, про що ви думаєте? Я думаю, юначе, про завершальну фразу книг бокуна. Час для останнього речення настав. Вам це вдалось? Він знизав плечима та подав мені папірець. Ось що я на ньому прочитав. Коли я був молодим чоловіком, я написав би історію людської дурості, а потім я зійшов би на вершину гори Маккейп, ліг би на землю, підклавши мою історію під голову замість подушки. А потім я підібрав би з землі. Крихітку цієї блакитно-білої отрути, що перетворює людей на статуї. І я зробив би статую з себе самого. Постать, що лежить горілиць моторошно посміхаючись, і показує довгого носа, самі розумієте кому. Кінець. Читав Сергій Оробчук. 2024 рік.